Hakwan fi Dini, a'azzakumullah. Komuslimin yang saya hormati, kita masih pada bab husnul khtiyari al alim. Ani bagusnya atau baiknya dalam memilih guru seorang yang alim dan bagaimana menghormati mereka dan beradab bersama para ulama. Watahsi bi akhlaki dan juga anjuran untuk meneladani akhlak mereka orang-orang yang berilmu dan para ulama sampai kita kepada poin yang 160 Qana Idris bin Abdul Karim rahimahullah قال خلف جاءني احمد بن حنبل يسمع حديث ابي عوانه kata beliau datang kepadaku Ahmad bin Hambal yakni Imam Ahmad Rahimahullah Mendengar hadis dari Abu Awana Fajstahad an arfa'ahu fa'aba Maka aku perupaya untuk mengangkat dia di kursiku Tetapi beliau menolak Dan berkata la ajlis illa baina yadaik Kata Imam Ahmad Rahimahullah Aku tidak akan duduk kecuali di hadapanmu Sebagai murid kepada guru Liman minhu Karena aku diperintahkan untuk tawadah kepada orang yang aku mengambil ilmu daripadanya. Qanibirina Azzakumullah padahal beliau datang untuk mengambil satu hadis atau dua hadis kepadanya. Yang untuk masalah ilmu, tentunya Imam Ahmad imam, masyur. Sehingga khalaf menyatakan, aku berupaya untuk mengangkat agar duduk di sini. Iqzi quin. Tetapi Imam Ahmad menolak, karena aku datang untuk mengambil hadis, maka aku duduk sebagai murid pada gurunya. Rahimahullah. Demikian akhlak beliau rahimahullah terhadap siapa yang dia belajar daripadanya, yang mengambil ilmu daripadanya. Yang berikutnya Qala Abu Bakar ibn Al-Mutawwi rahimahullah. Iktalatu ila Abi Abdullah Ahmad ibn Hanbal. Aku sering datang ke tempatnya Imam Ahmad Ibn Hambam. Iznataya ashratasana. Dua belas tahun. Wahuwa yakhra'al musnad ala Auladihi. Dalam keadaan beliau mengajarkan musnad kepada anak-anaknya. Fama katabtu minhu hadithan wahidah. Tetapi aku dua belas tahun enggak mencatat satu hadis pun dari beliau. Innama kuntu ambur ilahijih wa akhlakihi wa adabeh, tetapi selama itu aku hanya mengambil dan mempelajari akhlak beliau, bimbingan beliau dan adab-adab beliau dalam menyampaikan ilmu. Masya Allah. Dua tahun dia mempelajari adabnya, mempelajari akhlaknya, mempelajari bagaimana perangainya. Ekorni bin Naazokumullah demikianlah diriwayatkan oleh Al hasan bin Ismail Rahimahullah, aku mendengar ayahku berkata, Kana yajtamih fi majlisi Ahmad Zaha'un. bahwasanya berkumpul di majlisnya Imam Ahmad sejumlah besar manusia. Khamsata alaf awyazidun. Lima ribu lebih manusia. Kumpul di majlisnya Imam Ahmad. Tetapi akal min khamsa mi'ah yaktubun tetapi kurang dari 500 orang yang nyatak hadir. Artinya selebihnya wal baqun yataallamuna minhu husnal adab sisanya hanya mempelajari bagaimana adab beliau dan akhlak beliau. rahimahullah. Wa husnul mempelajari bagusnya akhlak, baiknya sifat, mempelajari bagaimana akhlak para ulama. Ehwal Nafrina Al Azooq. Mula tentunya pelajaran buat kita yang pertama betapa tingginya akhlak beliau, sehingga mereka berdatangan dari tempat-tempat yang jauh untuk melihat bagaimana akhlaknya Imam Ahmad Rahimahullah. Yang kedua kita mendapatkan pelajaran bahwasanya kita mempelajari dari para ulama dua sisi. Sisi pertama tentunya akhlaknya dan perangainya, bagaimana ibadahnya, tutur katanya, dan kemudian Ilmunya. Yang pertama juga ilmu. Yang kedua juga ilmu. Hanya bedanya yang pertama itu dalam bentuk praktek. Sedangkan riwayat-riwayat hadisnya. Dalam bentuk teori-teori hadis. Ini riwayat-riwayat hadis. Ternyata kedua-duanya penting. Beberapa orang bahkan mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Hanya karena melihat akhlaknya mereka para ulama. Akhlaknya mereka yang membawa ilmu. Maka tentunya ini juga pelajaran yang ketiga. Hendaklah para pembawa ilmu, para duaat Allah, para da'i, para ustad. Memiliki akhlak yang mulia, perangnya yang baik. Sehingga menjadi pelajaran pada mereka sebelum berbicara. Menjadi pelajaran buat mereka, para pendengarnya atau para murid-muridnya. Sebelum dia berbicara, dia sudah mengajarkan satu pelajaran. Yaitu ada dan akh. Kata Qutaybah bin Sa'id, rahimahu. Kedatangku ke Baghdad, dan apa yang ada untukku, tidak ada kecuali bertemu dengan Imam Mahdi. Kata Qutaybah bin Sa'id, rahimahullah. Aku datang ke Baghdad, dan aku tidak punya tujuan lain selain ingin bertemu dengan Imam Ahmad. rahimahullah. Jika dia telah datang bersama saya, ibn Maimun. Ternyata tiba-tiba beliau Yang datang duluan Beliau Dengan Yahya bin Ma'in Imam Ahmad dengan Yahya bin Ma'in mendatangi Kutai Ibn Sa'id Padahal datang ini bertemu dengan Imam Ahmad Ketika Imam Ahmad mendengar Dia datang langsung datangi tempatnya Tempat dimana dia singgah Fata-dakarna Maka kami pun bermudakarah saling mengingat Ilmu Fakama Ahmad bin Hanbal Tiba-tiba Imam Ahmad bertindak wa jalasa bayna yadayya dan duduk di depanku kata Qutaibah bin Sa'id duduk di depanku seperti duduknya seorang murid kepada gurunya dan kemudian berkata amli 'alayya hadza imakan kepadaku hadis tadi ketika mudzakarah ternyata Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan satu hadis yang beliau belum mendengar maka duduk beliau di hadapan Qutaibah bin Sa'id seperti duduknya seorang murid kepada gurunya kemudian menyatakan amli 'alayya hadza imlakkan kepadaku hadis tadi. Suma tada karna. Setelah diimlakkan, berbicara lagi. Mengingat-ingat ilmu, berbicara tentang ilmu, faqama aydan wa jasa baina yadaya. Tiba-tiba Imam Ahmad berdiri lagi, dan duduk di hadapanku. Dan berkata, amli alayya, imlakkan kepadaku. Hadis tadi. Maka Qutay bin bin Said menyatakan, Ya Aba Abdillah, ijlis makanan. Waya Aba Abdillah, duduk di jembatmu. Tapi akan sampaikan, akan imrakan riwayat. Faqala latush gilbi. Latush gilbi. Kata Imam Ahmad, engkau jangan sibuk dengan aku. Dan engkau jangan gurusi aku. Biarkan aku. ma uridu an akhudal ilm ala wajhih. Sebenarnya aku ingin duduk. Mengambil ilmu dengan caranya. Akhudal ilm ala wajhihi. Mengambil ilmu dengan caranya. Ini beliau sampai berpindah duduknya. Ketika ingin mengambil satu hadis. Amli Imlakkan hadis tadi. Imlakkan hadis tadi. Iqbaludina azakumullah. Duduknya seorang pencari ilmu. Bukan bersandar di belakang. Sambil ngelamun. Kalau dapat Alhamdulillah. Tidak dapat juga tidak apa-apa. Iqbaludina azakumullah. Syekh Ibn Uthamin. Rahimullah pernah marah. Marah. Dan menyatakan kepadanya. Julus. Kawallahi. Laisa julus. Julus. Tahlelul ilmu. Dudukmu itu bukan duduknya pencari ilmu. Namu sadar kau Allah, sadar kau nasrah. Menausikalah ucapan beliau. Bahawa duduknya orang mencari ilmu itu duduk seperti orang yang ingin mendapatkan sesuatu, orang yang ingin ada gambaran keinginan dari cara duduknya. Tetapi kalau yang santai-santai di belakang, kedengaran alhamdulillah, gaya wish. Berarti dia tak butuh. Bukan orang yang mencari ilmu. Imam Ahmad Setelah mendengar ngobrol-ngobrol tentang ilmu tiba-tiba mendengar satu hadis yang baru yang dia belum dengar, maka dia langsung duduk di hadapan Ibnu Qutaibah. Eh, maaf, Qutaibah bin Sa'id. Kemudian duduk sambil berkata, "Amli alayya Maka Qutaib bin Sa'id menyatakan, "Ijlis makana." Duduk di tempatmu. Enggak usah, enggak perlu kau sampai seperti itu kepada aku. Dijawab oleh Imam Ahmad. Jangan sibuk dengan aku. Jangan urusi aku. Aku ingin mendapatkan ilmu dengan caranya. Dengan caranya yang benar. Dengan adabnya yang benar. yaitu dia duduk di hadapannya. Dengan betul-betul seperti seorang murid pada gurunya. Ingin mendapatkan ilmu. Demikian Iqbal Ibn A'azakumullah beberapa riwayat yang ketiga-tiganya. Di dalam manaqib Imam Ahmad. Dan juga diriwayatkan oleh Ibn Jauzi. Rahimahullah yang berikutnya ucapan Al-Syabi rahimahullah. Shall Zaid bin Thabit. Ala janazatil radiyallahu ta'ala anhu. Zaid bin Thabit menyolatkan jenazah. Kemudian dikerabatlah baghalat liyarkabaha. Kemudian didekatkan untuknya baglah bigal untuk dikendarainya. Fa Ja'a Ibn Abbas, tiba-tiba datang Abdullah bin Abbas. فَأَخَذَا بِرِكَابِهِ Mengambil kendali bighal tadi yang lebih besar dari keledai tapi lebih kecil dari kuda antara kuda dengan keledai disebut bighal diambil kekang bighalnya فَأَخَذَا بِرِكَابِهِ تَوْقِيرًا وَتَعْظِيمًا sebagai pemuliaan terhadap Zaid Ibn Thabit sebagai penghormatan pada beliau dituntunkan begalnya oleh Abdullah bin Abbas anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di ilmunya wa fadlihi. Karena ilmunya Zaid bin Tsabit dan karena keutamaan beliau radhiyallahu taala anhu. Maka Zaid menyatakan khalli 'anka ya ibn ammi Rasulullah. Zaid bin Tsabit menyatakan biarkan. Jangan engkau memegang kekangnya biarkan ya ibnu ammi Rasulullah wahai ya anak paman Rasulullah apa jawaban ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumā qāla lā ha naf'al bil wal kubarā tidak demikianlah kami diperintahkan demikianlah kami melakukan terhadap para ulama dan orang-orang yang besar besar dalam artian besar ilmunya demikian yang katakanul 'azza wa jalla bagaimana para sahabat menghormati satu sama lainnya karena keilmuan karena masalah ilmu qala az-zuhri rahimahullah kuntu ati bab urwah faajlis kata az-zuhri rahimahullah aku pernah duduk di pintunya urwah pintu rumahnya dan aku duduk di pintunya walau syittu an adkhula la daqaltu Walakin ejalanlahu. Kalau aku mahu, aku bisa masuknya. Aku bisa meminta untuk masuk saat itu, tetapi tidak. Tidak aku lakukan. Walakin ejalanlahu. Tetapi dalam rangka memuliakannya, aku tidak mengetuk pintunya sampai dia keluar sendiri. Demikiannya Fadhilin Razaqumullah. Kadang-kadang mereka menunggu sampai waktu salat, maka ulama tadi keluar dari rumahnya baru diikuti. Dan menyatakan dengan hajatnya Ya Syekh, anda butuh begini atau aku ingin nanya masalah ini dan imin sepertinya. Sehingga Para ulama Seperti Syekh Ibn Uthamin Rahimahullah Perjalanan dari rumahnya sampai ke masjid Itu diikuti Beberapa orang Dari mulai satu, bertambah dua, bertambah tiga Dan sampai ke masjid sudah ada enam orang atau tujuh orang Yang mengiringinya Dan semuanya memiliki hajat masing-masing Ikhwan Ibn A'adzahumullah Demikian keadaan mereka tidak ingin mengganggu para ulama khawatir jangan sampai mengganggu mereka sehingga betul-betul mereka sabar menunggu sampai mendapatkan kesempatan yang tidak merepotkan gurunya. Dan ini sudah dibahas kemarin. bahwa buah yang dipaksa harus jatuh nanti yang mentah yang jatuh. Tetapi kalau dalam keadaan dibiarkan jatuh sendiri maka yang masak yang jatuh. Demikian pula... Dikatakan oleh Ibn Abbas dalam riwayat yang lalu Kita baca Pada beberapa pekan yang lalu Yaitu Aku ingin Mendapatkan ilmu Dalam keadaan fresh Yaani Ulama'nya, gurunya, alimnya Dalam keadaan fresh Sehingga menyampaikan ilmu tadi dengan baik Kalau dalam keadaan terganggu Dalam keadaan marah Nisa yang keluar kadang-kadang tidak sempurna Atau kadang-kadang Diiringi dengan marah. Sudah pernah dibahas. Alhamdulillah. Kala Ishaq Ibrahim Al-Qazaz Rahimahullah. Hadathana Ishaq al-Syihid. Berkata Ishaq. Kala kuntu ara. Yahya Al-Qattani Yusalli al asr Thumma yastanid ila asli manarat masjid. Kata beliau. Aku melihat Yahya Al-Qattani Salat Asar. Kemudian bersandar di pokoknya menara bawahnya di menara di bawahnya fayaqif bayna yadayhi ali ibnu al tiba-tiba datang dan berdiri di hadapannya ali Ibn al-madini juga datang berdiri di hadapannya syadkun dan juga amr Ibn ali dan juga Ahmad ibn Hanbal Dan Yahya ibn Ma'in Rahimahumullah Semoga Allah merahmati mereka semuanya Semuanya berdiri Di hadapan Yahya Al-Qahtan yang dalam keadaan duduk Yastanid bersandar Yastami'un al-hadith Wahum qiyam ya Mereka berlima tadi men Mendengarkan hadis Menerima ilmu dalam keadaan Berdiri Bukan dalam keadaan duduk Ala arjulihim di atas kaki-kaki mereka. Ila an salat al maghrib. Sampai datang waktu salat maghrib. La yajlisun. Mereka tidak duduk. Haybatan wa'il obama. Dalam keadaan haybah. Memuliakan dan melihat kewibawaan beliau ya helqata. Tidak kemudian mengatakan. Syekh, di dalam aja yuk duduk. Enak. Kita... Nampilkan ilmu Dibiarkan Sehingga gurunya dalam keadaan Seperti keadaannya Dia yang berdiri Dari satu, dua, tiga, sampai berapa orang Semuanya berdiri Dan tetap berdiri Sampai Maghrib Mendengarkan hadis-hadis Riwayat-riwayat dari beliau Rahimahumullah Semoga Allah merahmati mereka semua Para ulama Yang akhlaknya Keadaannya Sangat Sangat langka di zaman ini. Sangat langka. Karena sudah semakin jauhnya. kaum muslimin dari ilmu mungkin. Atau karena semakin banyaknya orang-orang yang meremehkan masalah ini. Allah SWT ala alam. Kalau Abu Zakariya Yahya Ibni Muhammad Al-Andari. Rahimahullah. Kata beliau ilmun bila adabin. Kanarin bila khatab. Ilmu tanpa akhlak. Itu seperti api tanpa kayu bakar. Pernah melihat api tanpa kayu bakar. Sepercik kemudian hilang. Kemana itu? Hilang. Dia akan melekat di mana? Tidak ada kayu bakarnya. Wa adabun bila ilmin. Sebaliknya kalau adab tanpa ilmu. karuh bila jasad, Karuhun bila jismin. Adapun adab tanpa ilmu maka seperti ruh tanpa jasad. <tuh lafala> kalau ruh tanpa jasad, kayak apa wujudnya? Tak terlihat. Dikatakan kalau ilmu tanpa adab itu seperti seperti api tanpa kayu bakar. Sebentar kemudian lenyap. Sebentar kemudian sirna. Sedangkan adab bila ilmin, sedangkan adab tanpa ilmu, bisa dibayangkan. Apa jadinya? Dia berupaya beradab, berakhlak, beradab, berakhlak, tapi tidak terbimbing dengan ilmu. Maka hanya ruh tanpa jisim. enggak ada wujudnya. Ngapain dia berakhlak baik. Kalau dia tidak terbimbing dengan ilmu. Kau muslim ini yang saya remati. Berarti makna dari ucapan beliau ini. Ucapan Abu Zakaria Yahya bin Muhammad al-Anberi. Bahawasanya ilmu harus dengan adab. Dan adab harus dengan ilmu. Akhlak. Harus dengan ilmu. Dan ilmu harus tiringi akhlak yang mulia. Tala Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Kultu li Abi. kata Abdullah, anaknya Imam Ahmad rahimahullah, menyatakan kepada ayahnya. Aku katakan kepada ayahku. Malak, lam tasna min Ibrahim ibn Sa'id. Ada apa denganmu, wahai ayahku? Kenapa enggak mengambil ilmu dari Ibrahim ibn Sa'id? Waknazalabagdad, Fijiwarik. Padahal dia singgah dan tinggal di Baghdad, bahkan tetanggamu. Kenapa enggak mengambil ilmu dari dia? Padahal satu kota, bahkan Jiwarik, bahkan di sampingmu. Fakal dijawab oleh ayahnya. Iعلم يا بني, ketahuilah wahai anakku. Anhu jelas majlisan wajidan. Bahwasanya beliau pernah duduk sekali bermajlis yang menghamparkan ilmu dalam majlisnya. Wa amla alainah dan kemudian mengimlakkan kepada kami hadis. Falah makanya pada kali kekaraj tetapi ternyata setelah majlis itu mereka bubar keluar. Wakadistana Anas dan manusia berkumpul di luar ketika bubar tadi. Farah shabab takdhamu baina yadil Aku lihat anak-anak muda mendahului orang-orang tua faqal maka Ibrahim bin Said berkata ma aswaa adabukum betapa jeleknya adab kalian tatakaddamuna baina yadi al-masayikh kalian mendahului orang-orang tua lalu haditsukum sana sungguh aku enggak akan menyampaikan hadis lagi selama satu tahun karena adab kalian seperti itu ternyata pamad Walam yuhadis. Beliau meninggal sebelum menyampaikan hadis di Baghdad. Kalau tempat lain menyampaikan. Tapi ketika sehingga di Baghdad melihat adabnya para pemuda yang kurang ajar pada orang orang tua, maka beliau menyatakan, aku tidak akan menyampaikan hadis lagi. Satu tahun. Dihukum, satu tahun. Diskurs. Ternyata beliau wafat rahimahullah, sebelum menyampaikan hadis itu jawaban kepada anaknya jadi bukan aku tidak mau mengambil hadis dari Ibrahim bin Sa'id tapi beliaunya dalam keadaan tidak mau menyampaikan selama satu tahun karena gara-gara disebabkan adab-adab orang-orang yang ada di sana adab adab para thullabul ilm para pemudanya khususnya yang kurang ajar pada kedua, pada orang tuanya yang mendahului orang-orang tua masyayikh yang harusnya didahulukan mereka. Hanibillah a'udzubillah. Tapi bagaimana adab yang seperti ini? Beberapa ustad-ustad sampai mengatakan anak tidak mau ngajar lagi di tempat kalian. Ketika melihat adabnya yang kurang baik. Yang tadinya Masya Allah datang rutin. Akhirnya sekarang kita yang harus mendatangi tempatnya. Kenapa? Karena adab-adab yang sering terjadi. Yang kurang baik imma sesama kalian. Wa imma kepada gurunya. Atau adab-adab yang lain. Yang sungguh menyelisihi sunnah-sunnah nabawiyah. Yang sesungguhnya itulah ciri khas seorang ahli sunnah. Yaitu akhlak sunnah. Qalul Husain Ibn Mansur Abu Ali An-Nisaburi. Rahimahullah. Kuntumah Yahya Ibn Yahya. Wa Ishaq Ibn Rahuyah. Yauman. Na'udu ma'riuban. Kata Husain bin Mansur Abu Ali An-Nisaburi menyatakan aku bersama Yahya ni Yahya dan Ishaq miruhu ya pada suatu hari menengok orang sakit. Falamma hadaina al-bab ketika ketika kami sudah mendekati pintu ta'akhara Ishaq. Ishaq mundur. mempersilakan kepada Yahya bin Yahya. Taqaddam silakan. lebih dulu. Kehendak yang dimaukan oleh Ibrahim bin Sa'id tadi, seharusnya didahulukan orang yang lebih tua. Tidak kemudian anak muda serandal serondol mendahului orang tua. Kurniilah azza maka ini yang semestinya dilakukan oleh mereka. Berkata kepada Yahya, berkata kepada Yahya bin Silakan, engkau masuk duluan. Fakalah Yahya bin Ishak, sedangkan Yahya berkata kepada Ishaq, takdum ans. Engkau lebih dulu, silahkan. Fakal, Maka dikatakan, Ya Aba Zakaria, Anta akbar minni. Katanya Ishaq, Ibni Rahunya, Engkau wahai Aba Zakaria Lebih tua dari aku. Engkau lebih dulu. Aku menghormati engkau yang lebih tua, Lebih dulu. Qala na'am, Kata Yahya, Yahya Ibni Yahya, Iya, aku lebih tua dari kamu. Ana akbar minka. Wan ta aqlam minni tetapi engkau lebih alim dariku. Silakan, engkau lebih dulu. Fataqadma Ishak baru kemudian Ishak lebih dulu masuk. Kau menerima azab menghormati Yahya bi Yahya karena umurnya lebih tua, tetapi Yahya bi Yahya menghormati Ishak bi karena ilmunya lebih tinggi. Dan demikian adab-adab mereka menghormati orang yang lebih tua. Menghormati orang yang lebih berilmu Menghormati mereka-mereka yang memang Pantas dihormati Karena mereka memiliki sesuatu Yang kita butuh daripadanya Yaitu ilmu Dan sudah pernah dibahas kemarin-kemarin Ucapan Hasan Al-Basri Rahimahullah Laulal ulama La kanan nasu kalbaha'im Kalau bukan karena para ulama niscaya manusia seperti binatang ternak Taunya hanya makan, kawin, tidur. Apa terlalu besar? Terlalu tinggi ucapan beliau, rahimahullah. Tidak. Wajar. Kalau tidak ada ulama, berarti masyarakat tidak terbimbing dengan ilmu. Kalau masyarakat tidak terbimbing dengan ilmu din, maka mereka kalbaha'im, mereka seperti binatang ternak, yang dipentingkan perutnya, wala baina fakiraih. Yang dipentingkan hanya perutnya, dan apa yang ada di antara dua pahanya. Selesai. Falhamdulillah <tuk> wa na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu dari keadaan yang seperti itu. Maka benarlah kata beliau, "Laula ulama lakana an-nas kalbahain." Kalau bukan karena para ulama, kalau bukan karena sebab-sebab mereka, maka manusia seperti binatang ternak. Maka kalau ada ulama, kesempatan. Kesempatan untuk mengambil ilmu. Dan kita tahu betapa butuhnya kita kepada mereka orang-orang yang berilmu Sehingga kita memuliakan mereka Menghormati mereka Beradab, berakhlak kepada mereka Sehingga akan turun ilmunya dari mereka dengan gazir Dengan banyak kepada kita Jangan sampai mereka kecewa Dan kemudian mereka pergi Dalam keadaan mereka tidak sempat menyampaikan ilmu lebih banyak Rahimahullah Berkata Sufyan Al-Thawri rahimahullah Ta'allamu hadzal 'ilma kata Imam Ats-Tsauri rahimahullah pelajarlah ilmu ini Wagumu wa qum wa dan teruslah dan habiskan waktumu kosongkan waktumu khusus untuk cari ilmu wala tulanutuhu bidhahkin dan jangan dicampur dengan tertawa wala la'ibin dan jangan dicampur dengan main-main fa tajmad aw fa tamajjad Ofatamjah alkulub, jangan sampai hati menjadi kaku, menjadi beku, atau hati menjadi keras, karena dicampur dengan main-main, dengan guyon, dengan bah, dengan ketawa. Kurniilah azza wajalladimikian nasihat dari Imam Syekh Nasiruddin Razi rahimahullah. Taulmu hala ilm. Pelajarilah ilmu ini Hanya yani ilmu din Dan kemudian Terus langgeng belajar Dan pusatkan Perhatianmu pada ilmu Ini afrihu Kosongkan dari yang lain Hanya khusus untuk mencari ilmu Jangan dicampuri dengan tertawa Jangan dicampur dengan main-main Karena akan mengeraskan hati Wa kala ayoban <tutun> berkata juga Rahimahullah Kana yuqal Bahwasannya dikatakan ilmu Awalnya ilmu itu Diam Maka siapa yang bisa diam Dan mendengar dengan baik Maka itu ilmu pertama Kalau tidak bisa diam dan mendengar dengan baik Maka tidak akan bisa meningkat pada yang kedua, ketiga, keempat Kalau yang pertamanya saja, dia tidak bisa Huzn Diam Diam dan kemudian yang kedua mendengar. Wasanil istimah lahu. Baru yang ketiga hifzhuh menghafalnya. Wasanil al-amal bihi dan kemudian mengamalkannya. Warabe nashruhu watalimu baru yang keempat menyebarkannya dan mengajarkannya. Mendengar dan menghafal disatukan di sini. Pertama ilmu adalah diam. Bisa dia diam Masya Allah Kalau dia masih di majelis ilmu Masih ngobrol, bisik-bisik Masih begini dan begitu Repot dia Untuk menaiki tingkat kedua Yang kedua Mendengar dan menghafal Mendengar dan mengingat-ingat Ada yang sekali dengar Dia ingat Karena memang jauhnya Masya Allah dari maksiat, Jauhnya dari perkara-perkara dosa bersih hatinya sehingga mendengarkan sekali hafal dan begitu para ulama. Hadirin 'a'uzubillahi yang berikutnya yang ketiga mengamalkan menerapkan. Waro'i dan yang keempat menyebarkannya dan mengajarkannya setelah kita mengamalkan ajarkan sebarkan. Qala layth ibn Sa'd berkata Layth ibn Sa'd rahimahullah kepada para ashabul hadis kepada mereka-mereka mereka, para ashabul hadis para pencari hadis kata beliau ta'allamul al hilm qabla al-'ilm kata laits ibnu sa'ad ta'allamul al hilm qabla al-'ilm pelajari kelembutan sebelum mempelajari ilmu Jadi yani al-hilm adalah kelembutan dalam artian akhlak yang baik sebelum دي من بلاجاري علمه تعلم الحلم قبل العلم قال خالد ابن صفوان رحمه الله إذا رأيت محدثا يحدث حديثا قد سمعته أو يخبر خبرا قد علمته فلا تشاركه فيه هرصا على أن تؤلم من حضرك أنك قد علمته نصيحة لخالد ابن صفوان rahimahullah kalau engkau melihat seorang menyampaikan satu hadis yang engkau sudah tahu hadisnya atau engkau mendengar orang memberikan kabar berita yang engkau sudah tahu beritanya maka jangan engkau mengikutinya jangan engkau mengiringinya dalam berbicara herson Karena semangat ingin memberitahu teman-teman yang hadir bahwa kau sudah tahu Jangan sampai engkau berpikiran dengan semangat ingin memberitahukan man siapa yang hadir di sekitarmu annaka qad alimta bahwa engkau sudah tahu. Fa inna dzalika khiffatun adab. Karena itu merupakan kerendahan itu merupakan sesuatu yang jelek, suul adab, akhlak yang jelek. Fa Walaupun kamu sudah tahu. ini ada gitu sepertinya sering kali muncul semangat. Ininya hatinya gini. Enggak harus yang ngbuat ini. Saya tahu itu kemarin. Muncul semangat seperti itu. Dia ajarkan oleh beliau ya Wal Khalid bin Zawwan, jangan. Jangan engkau menyertai orang itu ngomong, kamu ikut ngomong. Ini kan saat itu kan saat jangan sok tahu, diam. Oh, yang kemarin nih, yang kemarin tiap. Kenapa emangnya kalau diulangi, Ilmu Diulangi tidak ada ruginya Malah semakin hafal Semakin hafal Semakin hafal Walaupun diulangi tiap hari S.A.W Maka Imam Syafi'i Menyatakan sungguh Aku pernah mendengar Dari seorang anak muda Menyampaikan satu hadis Aku dengarkan sampai selesai Padahal aku sudah mendengarkannya Sebelum dia lahir Imam Muhammad Ibn Idris Syafi'i Mendengar dari anak muda Menyampaikan satu hadis Tapi dia dengarkan dengan baik saya hanya akan baru tahu saat itu padahal aku sudah mengetahuinya sebelum dia lahir. Qul inna azaaballahi musymi yasarrati. Maka ingat bahwa adab-adab yang baik adalah untuk kita tidak merasa sok tahu atau tidak kemudian ingin memberitahu orang-orang yang hadir Bahawa saya sudah tahu hadis ini atau saya sudah tahu pembicaraan itu, atau sudah tahu berita ini dan berita itu. Adab dalam berbicara adalah mendengar dengan baik. Mendengar dengan baik. Kata Al-Hajj ibni Arthaa rahimahullah, ina hadakum ila adab ila adab hasan, ahwaj minhu ila lima puluh Sesungguhnya salah seorang kalian butuh kepada adab yang hasan, kepada akhlak yang baik lebih daripada lima puluh hadis. Ya, ini artinya salah seorang kalian sungguh butuh. Habis. Kepada adab yang baik lebih daripada 50 hadis. Demikian dikatakan Al-Hajjaj bin Arta'. Rahimahullah. Bab istighlal as-salaf للوقت في مدرسة العلم. Bab bagaimana salaf memanfaatkan waktu untuk mempelajari ilmu. Yang pertama dibahas tentang dua nikmat, nikmatan maghbonun fihi ma'khir min al-nas al Dua kenikmatan. Yang kebanyakan manusia melalaikannya, melupakannya. As-sehah, rasa sehat, atau kesehatan. Wal-faral, dan kesempatan. Hadis teribatkan oleh Bukhari, dan juga Tirmidzi. Dan juga dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain. Dalam Musannaf Ibn Abi Shaibah, dan juga oleh Imam Hakim, wa sahahahu, wa waafakahu al zahabi Igtanim khamsan qabla khamsin. Ambil kesempatan yang lima sebelum datang yang lima masa mudamu sebelum datang masa tuamu masa sehatmu sebelum masa sakitmu dan kecukupanmu sebelum masa kekuranganmu dan masa kosongmu sebelum datang masa sibukmu. Alhamdulillah. Dua hadis ini cukup sebagai dalil. Bahawa kita kaum muslimin harus benar-benar memanfaatkan waktu dengan baik Memanfaatkan kesempatan dengan baik Ibn Qayyim rahimahullah Menyatakan bahawa tahun demi tahun adalah sebuah pohon Dan bulan demi bulan adalah cabang-cabangnya Dan hari demi hari merupakan ranting-rantingnya Dan saat demi saat Merupakan daun-daunnya. Inilah pohon kesempatan. Dan pohon ini akan berbuah. Sesuai dengan apa yang kita perbuat di saat-saat tersebut. Setiap harinya, setiap bulannya, setiap tahunnya. Kalau dia mengisi dengan kebaikan-kebaikan dan di setiap saatnya. Maka dia akan memetik buahnya di akhirat dengan buah yang baik. Tetapi siapa yang mengisinya dengan kejelekan-kejelekan, maka dia akan memetik buahnya nanti yaumul qiyamah yaitu az zakum Demikian kata beliau rahimahullah. Ta'amul atim, makanan para pendosa. Layutsni wa la yughni yang enggak akan menghilangkan dahaga dan enggak akan membuat kenyang. Yaghli fil butun, qaghli al-hamim yang akan mendidih di perut ini. Kau memberi nasazulah, kau mesti minyak sahur Berarti sekarang ini kita dalam keadaan mengisi waktu demi waktu tadi. Kalau sampai kelewat, berarti kosong. Daun demi daun tadi, ranting demi ranting tadi, ternyata begitu saja kosong, tidak ada manfaatnya. Apalagi kalau kemudian diisi dengan kemalasan. Nasallallahu ala Afia berarti diisi dengan buah zakum yang semakin banyak semakin mengerikan. Ikhwahulina azakumullah maka itulah yang dikatakan dengan pohon waktu atau pohon kesempatan. Ikhwahulina azomlah kembali kepada ucapan Rasulullah Sallam. Ni'matan. bahawa kekosongan waktu itu neama, bahwasanya kesehatan itu neama. Betapa banyak orang yang melalaikan Waktu dan melalaikan kesehatan Dan mereka lupa kalau itu adalah nikmat Sehingga mereka menyianyakannya Sehat walafiat Dalam keadaan dia tidak mengisi dengan apapun Sampai ketika Dia sudah mulai sakit baru dia ingat Ternyata kemarin Itu saya sehat Sempat bisa Ternyata sekarang saya sudah kena stroke Sudah tidak bisa Berjalan dengan baik enggak bisa mudah ke masjid, enggak bisa susah untuk pergi ke masjid begitu. Karena bila na'zakumullahu kanafa. Karena dia tidak mengambil kesempatan yang telah lewat. Dan kesempatan yang telah lewat enggak akan kembali abadan. Kesempatan yang lewat enggak akan bisa diulangi. Ketika habis waktu dan menyatakan kepada Allah, "Barji'na na'man salihah, inna muqinun," enggak akan pernah diizinkan oleh Allah karena Allah Subhanahu sudah menyatakan tiga. Ketika mereka berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembalikan kami ke dunia, kembalikan kami ke dunia. Tidak ada harapan. Dan itu justru penyesalan di atas penyesalan. Demikian pula yang disebutkan dalam hadis kedua. Manfaatkan lima sebelum datang yang lima. Masa mudamu. Sebelum datang masa tuamu. Masa muda, masa sehat, kuat mata, jelas telinga, jelas Masya Allah tetapi ketika sudah mulai rentah mata sudah mulai disambung dengan kacamata plusnya bertambah terus setiap tahun telinga juga sudah mulai nggak jelas mendengarkan kadang-kadang salah dengar demikian pula badan sudah mulai rentah jalan sudah mulai susah darah sudah berbagai macam di dalamnya ada asam uratnya ada darah tingginya ada kolesterolnya apa lagi dan terus semakin parah semakin parah semakin parah. Maka kesempatan ketika kalian masih muda, masih kuat kesempatan. Bukan kesempatan untuk diisi untuk mencari dunia, bukan itu yang dimaksud, tetapi mencari kesempatan untuk bisa beramal saleh lebih banyak, lebih sempurna, lebih baik dan tidak mungkin akan bisa beramal dengan amalan saleh kecuali dengan bimbingan ilmu. Berarti manfaatkanlah untuk cari ilmu, manfaatkanlah untuk cari hadis demi hadis, manfaatkanlah untuk ngaji. Tidak cukup. Sebulan sekali, seminggu sekali tidak cukup. Sehari, setiap hari ngaji. Ngaji dalam artian baca Quran. Atau ngaji dalam artian belajar. Dua-duanya tiap hari. Masih belum cukup. Berapa umur kita? Dan berapa yang harus kita pelajari? Tidak hanya khusus untuk santri. Tetapi umum untuk semua kaum muslimin yang diperintahkan untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang ibadah tanpa ilmu nggak bisa terwujud, harus dengan ilmu. Maka tentunya harus kita pelajari semuanya, sehingga kalau kita mampu setiap hari sejam dua jam, Alhamdulillah, itu bagus. Walaupun kalau kita katakan kurang masih kurang, tetapi Usahakan Paling tidak segitu sudah bagus Masya Allah eh. Ikhonimina Azzaikum Allah Jangan sampai kita ngaji hanya seminggu sekali Bahkan ada yang sebulan sekali Kenapa? Ah Ustaz pulang kurang begini Ustaz yang ini kurang begitu eh. pilih pilihlah kamu kurang apa? Ikhonimina Azzaikum Allah eh. Kurang ilmu eh. Kurang ilmu Kalau saja Ustaznya hanya menyatakan dengan hadis dibacakan terjemahan. Selesai. Itu sudah ilmu. Bahkan yang paling tinggi dalam periwayatan hadis adalah imla. Apa itu imla? Dibacakan saja. Selesai. Imla. Haa. Catat. Hadatana fulan, an fulan, an fulan, kala sallallahu alaihi wa Itu sudah ilmu. Masya Allah. Bahkan yang paling tingginya dalam periwayatan hadis.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 Diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad Maka tiba-tiba Abu Ja'far al tabari Meminta Tinta dan pena Fas tad'a mihbaratan wa sahifah Dan meminta lembaran Untuk mencatat Fakatabahu, maka dicatatlah dia ya. Ketika mendengar doa tadi, sebenarnya Ambilkan pena, ambilkan tinta Ambilkan kertasnya, dicatat Fakilalahu Maka dikatakan kepadanya kepada Abuja, Allah al Taala beri rahmat Allah. Afihah dihilal. Apakah daun keadaan seperti itu? Kau mau mencatat ilmu, mencatat hadis. Kalayan bagi, للإنسان ألا يدع قباس العلم حتى الممات. Kata beliau, semestinya bagi seseorang untuk tidak meninggalkan kesempatan untuk mencari ilmu hingga matinya. Setelah itu berapa saat kemudian meninggal. Hadis terakhir yang beliau catat adalah masalah doa. Tadi dari Abu Ja'far. E, dari Ja'far bin Muhammad. Wafat. Dalam keadaan sakit-sakit yang akan wafat. Kita tahu sendiri kayak apa keadaannya. Tapi beliau semangat ingin mencatat. Dalam keadaan sehat, kuat. Gawa bawa pena sama sekali. Kita. Beliau, rahimahullah, alim. Sedangkan kita masih bodoh. Tapi beliau ketika akan wafatnya dalam keadaan sakit, yang akan wafat, mencatat ilmu. Sedangkan kita yang bodoh dalam keadaan kuat, sehat, punya pensil banyak, punya pena banyak, dan mudah, tidak perlu pakai tinta, dalam keadaan tidak semangat untuk bawa kertas, buat catatan. Jiping terus tiap hari. aji kuping, pondo ini pondo kuping, tak. Ya, bermanfaat, saya katakan, naam, bermanfaat. Tapi lebih bermanfaat lagi kalau mencatat. Ikatan ilmu itu adalah mencatat. Bagaimana kau lihat? Orang yang menangkap seekor kijang kemudian tidak diikatnya. Maka dia tidak berakal. Sama dengan mereka-mereka yang mendapatkan ilmu kemudian tidak mencatatnya. Seakan-akan dia berburu kijang kemudian tidak diikat. Kembali kepada ucapan para ulama Ibrahim ya Ibrahim. Kata Ibrahim Ibn Jarrah Al-Kufi Rahimahullah Maribu Abu Yusuf Ya'qub Ibn Ibrahim Fa'ataituhu A'uduhu Kata Ibrahim Ibn Jarrah Al-Kufi Sakit Abu Yusuf Ya'qub Ibn Ibrahim Maka aku mendatanginya Untuk menjenguknya Fa'wajadtu mu'man alaih Aku dapati beliau dalam keadaan pingsan Tidak sabarkan diri Falamma afaqa Ketika beliau sadar Kemudian dia berkata kepadaku Ya Ibrahim, ma fi Wahai Ibrahim Apa yang kau katakan tentang masalah ini? Ini bagaimana pendapat tentang masalah ini? Nanya masalah ilmu Dalam keadaan dia sakit-sakit Yang sampai dia tidak sadarkan diri Kemudian ketika sadar kembali Apa yang kau katakan tentang masalah ini? Kutuh Maka ku katakan kepadanya fi mithli hadhil hal apakah dalam keadaan yang seperti ini? Qala wala ba'sa bidhalik. Tadabriyum. Kata Yusuf, kata Abu Yusuf Ya'kub bin Ibrahim, tidak mengapa. Nadrus la'allahu yanjubih naajin. Yadrus la'allahu yanjubih najin. Enggak apa-apa. Emang kenapa? Kita belajar, belajar, belajar. Jangan-jangan akan ada yang selamat orang yang selamat di saat itu. Apa maksudnya? Dia terlumpuh dan sakit, sudah nggak sadarkan diri, sadar lagi, sudah akhir hidupnya. Tiba-tiba dia ingat masalah, tanyakan kepada yang menjenguknya, itu masalah itu bagaimana? Kalau ternyata dijawab dengan hadir dan bertentangan dengan pendapatnya, bukankah dia bisa bertobat dan rujuk, masih hidup? Masih sempat Bukankah dia bisa najin Bisa selamat Kalau dia pernah berbicara ternyata salah Kalau dia pernah berpendapat ternyata keliru Kalau dia pernah berbicara na'udzubillah Ternyata menyimpang Jadi diketahui di akhir hidupnya Bukankah dia najah Bukankah dia selamat dengan ilmu di akhir hayatnya Maka yang dikatakan Ilmu minal mahdi ilal lahdi dari mulai di pangkuan ibu sampai lahat, sampai liang lahat. Itu benar-benar dipraktekan oleh para imam, para ulama. Betul-betul ketika mereka sakit akan wafat, mereka masih berbicara ini. Bahkan ada. Ketika dia tidak sadar, ketika dia akan wafatnya. Ngeraconya bukan ucapan kosong, ucapan ilmu. Riwayat hadis yang keluar dari mulutnya. Ketika sadar, bertanya. Hadis yang ini apa, hadis yang itu apa? Yang terikat hadis, ilmu betul-betul minal -betul, al-mahad ila al-lahad. Kau muslim yang syarlatin. Dikatakan la al-lahu najin. Bisa jadi dengan itu akan selamat orang yang selamat. Dan berikutnya, alamatu ahli sunnah. Ciri-ciri ahli sunnah. Kau muslim yang syarlatin. Bahawa alamat tanda-tanda Ahli Sunnah dipelajari karena dua hal. Yang satu lebih penting dari yang lainnya. Pertama, karena kita ingin menjadi Ahli Sunnah, maka kita pelajari. Artinya untuk diri kita sendiri. Yang kedua, untuk kita melihat siapa sahabat kita, siapa teman kita yang benar-benar Ahli Sunnah. Yang kedua ini, urutannya pun kedua. Yang pertama adalah untuk diri kita. Jangan saya menyatakan, ah, dia bukan ahli sunnah karena begini, karena begitu. Ternyata yang dia tudingkan pada orang lain, ada pada kita lebih banyak. Hei. Ini khunna bin a'azakumullah, karena dia tidak tahu mana yang lebih penting antara keduanya. Kita butuh untuk supaya kita menjadi benar-benar ahli sunnah. Dan kita butuh pula untuk kita mengenal siapa ahli sunnah. Qalallahu Ta'ala Allah SWT berfirman Dalam surat Al-A'raf ayat 157 Alladheena yattabi'una ar-rasuulannabiyyal ummiyyalladhee yajidunahu maktuban 'indahum fit Tawrat <tuh. tuh>. wal-Injil Mereka mereka yang mengikuti para rasul yaitu nabi yang ummi yang didapati tertulis di sisi mereka dalam Taurat dan Injil Ya bil ma'roof, wa yanhahum anil munkar, yaitu yang memerintahkan mereka dengan yang baik-baik dan melarang mereka dari yang jelek-jelek. Wa yurhelnuhu -jelek. mutayyimat yang menghalalkan untuk mereka yang baik-baik dan mengharamkan atas mereka yang jelek-jelek. Wa -jelek. yaubawanuhum asrahum dan yang melepaskan dari mereka beban mereka. Walaglaalatika nad alaihim dan belenggu-belenggu yang mengikat mereka. Falahina amanu bihi, wazzaruhi, nazaruhi, attabu al-nur al-ladhi anzilamah. Maka mereka yang beriman dengannya, memuliakannya, membelanya, mengikuti cahaya yang dibawanya, yang diturunkan bersamanya, ulaikahumul muflihun. Khabar Al ini nazaqumullah dibawakan ayat ini di awal bab ciri-ciri ahli sunnah. Artinya ayat ini dipakai oleh beliau penyusun, jazahullahu khairah, wa hafadahullah. Sebagai ciri-ciri ahli sunnah. Yaitu orang-orang yang mengikuti Nabi'il-Ummi. Mengikuti Rasulullah s.a.w. yang amanu bihi, wa'azzaruhu, wa nasaruhu, wa taba'u nuran ladhi unzila ma'ah yaitu ahli sunnah adalah orang yang beriman kepada nabi, membela nabi, memuliakan nabi, mengikuti cahaya yang dibawanya, ini baru dikatakan ahli sunnah. Ciri-ciri pertama dan utama adalah al-ittiba'. Al-ittiba' bima'nah al, -ittiba. al -ittiba, Mengikuti dengan makna yang luas dengan makna yang umum. Yaitu mengikuti dan juga memuliakannya, membela Jangan kita mengikuti, mengikuti, mengikuti. Tetapi tidak dianggap pembelaan sebagai itibar. Sehingga, walaupun sunnah diinjak-injak oleh ahlul ahwa, ahlul bid'ah, dia tenang-tenang saja. Tidak merasa terusik sama sekali. Itu kan mereka. Yang penting saya. Saya ikut sunnah kok. Khamil bin A'azakumullah ahli sunnah, amanu bihi. Wa'azzaruhu, wa'nazaruuhu, wa'attaba'u'n nuran ladhi unzilama'a. Yang namanya Ahl Sunnah itu beriman kepadanya dan juga memuliakannya, membela nya dan mengikuti cahaya yang di bawahnya. Itu baru Ahlussunnah. Sunnah. Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tabyadu wujuhun wa taswadu Wa ammal ladzina baydathu wujuhuhum fa bi lah, hum fiha khalidun. Adapun mereka-mereka yang putih wajah-wajahnya maka mereka dalam rahmat Allah dan mereka kekal di dalamnya. Dibacakan ayat Allah SWT dalam surat Ali Imran, yaumatabyaddu wataaswaddu wujuh hari-hari di mana wajah-wajah menjadi putih dan sebagian wajah yang lain menjadi hitam. Dan dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah, "Haina tabyaddu wujuh ahli sunnah" yaitu ketika putih wajah-wajahnya ahli sunnah wal jamaah wa ulul ilm ahli sunnah wal jamaah wa ulul ilm yani يوم القيامه yani pada hari kiamat nanti bahwa mereka mereka ahli sunnah akan putih wajah-wajahnya adapun taswaddu wujuh sebaliknya karena dalam riwayat disebutkan bahwa taswaddu wujuh ahlul bidah akan hitam wajah-wajah mereka ahlul bidah Allah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhumah tabiyat wujoh ahli Sunnah akan putih wajah-wajah ahli Sunnah. Berarti diriwayatkan bukan hanya dari Ibn Abbas, tapi diriwayatkan pula dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum. Qala al Imam Abu Uthman Ismail al-Sabuni rahimahullah dalam kitabnya Akidatul Salaf wa Ashabul Hadis. Qala rahimahullah, wa ihdah. Alamat ahli Sunnah, hubuhum li a'immatis Sunnah, wa ulama'ih, wa ancahir, wa awliyah, wabuduhum li a'immatil bid'ah, aladin yad'una ila النار. Kata Abu Utman al-Sabuni, rahimahullah dalam kitabnya Kita Salaf wa Sabur Hadis beliau berkata bahawa ciri-ciri tanda-tanda ahli Sunnah adalah cintanya mereka. Kepada para imam-imam ahlus sunnah. Kepada para ulama, para imam pembawa ilmu din. Pembawa ilmu sunnah. Wa ulamaiha dan ulama sunnah. Wa ansariha dan para pembela-pembela sunnah. Wa awliya iha dan wali-wali yang mencintai sunnah. Dan sebaliknya, buhuduhum bencinya mereka... Kepada para tokoh-tokoh penyesat umat Ahlul Bidah. A'immatul Bidah. Al-ladhina yad'una ilan nar yang mereka mengajak manusia ke dalam api neraka. Ini jadikan sebagai ciri khas. Kata Imam Abu Atman al-Sawabuni rahimahullah. Kalau cinta kepada para imam-imam Ahlul Sunnah. Dan benci kepada tokoh-tokoh Ahlul Bidah. Maka dia Ahlul Sunnah. Makhluk ini naazak mulut tentunya, sebagaimana dipelajari dalam bab-bab sebelumnya tentang khusnul tiaril alim, bagusnya dalam memilih alim, memilih guru dan bagaimana akhlak dan adab kepada guru sudah dipelajari semuanya. Artinya mereka ahli sunnah pasti tahu. Yang namanya ahli sunnah mestinya tahu. Kalau mereka beramal dengan sunnah, mesti melalui para ulama pembawa sunnah. Yang namanya ahli sunnah ingin berpegang dengan sunnah. Dan mereka harus sadar bahwa tidak akan mereka bisa berpegang dengan sunnah. Kecuali dengan bimbingan para alim pembawa sunnah. Para ulama ahli sunnah. Para imam-imam ahli sunnah. Kalau dia menyatakan saya ahli sunnah. Tapi dia benci dengan tokoh-tokoh para ulama ahli sunnah. Maka ada pertanyaan besar. Apakah benar dia cinta sunnah? Apakah jujur dia menyatakan ahli sunnah? Karena tidak mungkin dia akan mengikuti sunnah. Tanpa melewati melalui para ulama. Tidak bisa pakai ilmu ladunni. Tiba-tiba masuk di kepalanya. Tidak bisa. Harus melalui sanad, Harus melalui riwayat. Harus melalui para ulama. Ibn Ibn Ibn Maka sangat mudah, sangat jelas. Kalau ada seseorang walaupun mengaku dirinya ahli sunnah. Tapi benci kepada para ulama. Ahli sunnah. Maka dia... Ucapannya dusta menyatakan Ahlul Sunnah. Apalagi diiringi. Kecintaan kepada tokoh-tokoh penyesat umat. Ahlul bidah wa ahlul ahwah. Maka ini sungguh. Tuan Ibn Azzaikum Allah. Perkara yang mengerikan. Berarti dia sungguh kaza pendusta ketika mengatakan saya Ahlul Sunnah. Seorang Ahlul Sunnah. Pasti akan benci kepada orang yang melecehkan Sunnah. Atau orang-orang yang menyimpangkan jalan Sunnah. Yaitu Ahlul Ahwah. Ahlul Bida' Berkata Al-Hasan Ibn Ali Al-Barbahari RahimahAllah Iza ra'ayit al-rajul Yuhibbu Aba Hurairah Kalau engkau melihat seseorang Mencintai Abu Hurairah Dan Anas Ibn Malik Dan Usayd Ibn Hubayr Fa'alam anahu sahib Sunnah InsyaAllah Kalau engkau lihat Seseorang cinta kepada Abu Hurairah. Anas bin Malik, Manik. bin Yahudair. Maka ketahuilah. Bahawa asalnya dia adalah sahibus sunnah. Insya'Allah. Abu Hurairah. karena beberapa kelompok-kelompok sesat. Seperti Syiah Ravadah sangat benci. Kepada Abu Hurairah. Dan juga para Aklaniun. Dilanjutkan dengan Orientalis dan dilanjutkan dengan jil jaringan iblis lantangul maalei benci kepada Abu Hurairah. Bahkan Abu Hurairah mencatat menulis buku khusus disebut Abu Hurairah pendusta pertama dalam sejarah Islam. Abu Hurairah di Mesir. <tuh> Kuduminin azzaqumullah maka itu adalah ahlul bidah wabbalalla haula dan kalau ada orang yang cinta kepada Abu Hurairah maka ini ciri-ciri bahwa dia adalah ahlu sunnah. Tetapi masih ada ciri-ciri lainnya. Wa ida ra'ayta ar-rajul yuhibbu ayub ibnu A'ud kalau engkau melihat seorang cinta kepada Ayub dan juga ibnu A'ud dan Yunus ibnu abdul ibnu Ubaid wa Abdullah ibn Idris al-Audi wa Sha'bi wa Malik ibn Mirwal wa Yazid ibn Zurayah wa Malik ibn Mu'ad waqhab ibn Jurayr wa ibn Salama wa ibn Zaid wa Malik ibn Anas wal Awza'i wa Za'idah ibn Qudamah fa'lam annahu sahibus sunnah sallam menyebutkan beberapa sahabat tentunya sahabat yang lain juga tetapi disebutkan permasalahan -permasalahan yang disebutkan permasalahan-permasalahan yang sahabat-sahabat terjadi ada dibenci oleh beberapa ahlul bidah Sedangkan Anas bin Malik. karena beliau di akhir-akhir meninggalnya. Sehingga bertemu dengan sekian banyak kelompok-kelompok. Ini kelompok-kelompok tidak. -kelompok Rata-rata. Mereka tidak suka. Dengan sisa sahabat yang masih ada. Yaitu Anas bin Malik. Kenapa? Kalau Allah. Maka kalau cinta kepada beliau. Maka dia ciri-ciri Ahli Sunnah. Setelah itu disebutkan para ulama. Dari tabi'in dan yang berikutnya. Sampai kemudian diakhiri dengan kalimat. Siapa yang mencintai mereka? Fahu, fahuwa sahibus sunnah. Wa idara'ayta ar-rayjul. Dan kalau seorang melihat. Orang yang mencintai Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Hajjaj bin Minhal. Dan Ahmad bin Nasr. Wadakarahum bikhail. Dan menyebut mereka dengan kebaikan. Fa'alam annahu sahibus sunnah. Maka ketahuilah bahwa dia adalah sahibus sunnah. InsyaAllah. Qala aydan barakata juga wa man arafa ma taraka ashhabul bid'ah min as-sunnah masa i ucapan beliau Imam Al-Tabahhari dalam kitabnya Syarh sunnah kalau melihat seseorang yang arafa ma taraka ashhabul bid'ah min as-sunnah wa ma farquh fihi fatamassaka bihi fa huwa sahibus sunnah kalau ada seseorang yang melihat perkara-perkara yang ditinggalkan oleh ashabul bidah, ditinggalkan oleh ahlul ahwa dari sunnah-sunnah nabi, dan apa yang ditinggalkan dipisahkan oleh mereka kemudian dipegang oleh orang ini dan dihidupkan fahuwa sahibu sunnah insyaallah wa sahibu jama'ah dan dia adalah pengikut al-jama'ah wa haqiqun an yutjaba' dan pantas dia untuk diikuti Wanu'an dan pantas untuk ditolong, dibantu, didukung dia. Wa'nyah faul wahu wamilman al sabihi dan hendaklah dia menjaga karena inilah yang dipesankan oleh Nabi saw. Waala alaihi wasallam. Panembina Azza wa Jalla. Imam Alabrabahari menyatakan bahawa ciri-ciri berikutnya, kalau melihat seseorang atau melihat perkara sunnah ditinggalnya untuk satu kaum ditinggalkan oleh ashabul bida' ahlul ahwa maka dia justru semangat untuk menghidupkannya. mukhalafah menasihi mereka mereka mematikan kita hidupkan maka ketika di masa-masa al -masa, muslimin mengubur amar ma'ruf nahi munkar enggak perlu amar ma'ruf nahi munkar kita Saling tolong menolong apa yang kita berbeda. Apa yang kita sama dan kita saling memaklumi. Apa yang kita berbeda. Oh, ini bahaya besar. Padahal Amar Ma'um Neh Munkar. Menerangkan yang hak adalah hak. Yang batil adalah batil. Adalah perkara yang harus. Maka ketika melihat keadaan masyarakat. Terfitnah dengan ikhwaniyah. Kemudian para ulama bangkit. Menghidupkan Amar Ma'um Neh Munkar. Menerangkan yang hak adalah hak. Yang batil adalah batil. Menerangkan ini sunnah, ini bid'ah. Ah. Menerangkan ini yang hak, yang benar, ikutilah. Dan ini yang jelek, tinggalkanlah. Ditenangkan mana sunnah, mana bid'ah, ah. Mana tawhid, mana syirik. Maka ini ciri-ciri ahli sunnah. Bukan yang terbuai dan terbawa dengan mereka. Tapi justru jeli melihat. bahwa ini kalau sampai dibiarkan mati sangat berbahaya. Sunnah yang sangat mulia. Maka dihidupkan. Ekorni ini naas semula kami seminggu yang berikutnya adalah ucapan beliau. Ida rai'at rajul masih Imam Al Barbahari. Ida rai'at rajul yad'ul sultan. Di sana kalau seseorang mendoakan untuk penguasa dengan kebaikan, faham anhu sahibus sunnah, insya Allah. Maha ketahuilah. Bahawa dia adalah ahlu sunnah, insya Allah. Berapa kita dapatkan? Ciri-ciri ahlu sunnah yang pertama, amanu wa amanu bihi wa al wa nasaruu wa tabagun nur aladzi anzilana. Yang pertama orang yang mengikuti Nabi beriman kepadanya, menolongnya, membelanya, dan mengikuti cahaya yang dibawanya. Yang berikutnya di akhirat mereka akan putih wajah-wajahnya. Yang berikutnya kata Abu Uthman al-Sahabuni rahimahullah. Bahasanya ciri-ciri Ahlul Sunnah. Cinta kepada para ulama Ahlul Sunnah. Kita lihat Ahlul Bid'a hampir rata-rata. Walaupun beda-beda jenisnya. Beda-beda bentuk kesesatannya. Ada Syiah Rafada. Ada Jahmiyah. Ada Mu'tazila. Ada Khawarij. Tapi mereka rata-rata sama. Membenci para ulama dari mulai kata-kata yang kasar sampai yang paling halus. Ya, tapi kan beliau sudah tua. Ada. Kami bukan mencerca, tapi ya kan beliau sudah tua, sudah begini. Enggak tahu keadaan kita. Sudahlah. Kita ambil orang-orang yang di sini yang kita kenal. Kalau beliau enggak tahu keadaan kita, ini agak sopan dikit tapi maknanya sama. Emang mereka buta, tuli, bisu, enggak bisa mendengarkan dari kalian. Keterangan-keterangan keadaan kalian, apakah enggak bisa mendengarkan dari kalian dan dari orang lain tentang keadaan kalian, sehingga sungguh enggak lucu kalau dia berkata bahwa kami ini lebih tahu dari Syekh Rabi tentang negeri kita, sebagaimana dikatakan oleh Yahyal Hajuri. Nah, ahlu makkah ader lebih Kita lebih ngerdi tentang apa yang ada di sini daripada Syekh Rabi. Ketika disampaikan Syahrabi marah beliau. Alhamdulillah. Aku tahu dan damaj. Aku tahu sebelum dia lahir. Qanabdina Azzaikumullah. Kalau-kalau pun misalnya. Tidak tahu keadaan kalian. Dan itu bukan kelemahan seorang ulama. Masa harus tahu semua negeri. Tetapi bukan kasih penanya dengan soprah menyatakan. Di negeri kami. Terjadi begini dan begitu. Keadaan begini bagaimana fatwamu. Yang sadat ulama Kan begitu mestinya. Itu baru seorang yang ahlu sunnah. Tetapi kalau berbicara dengan makna, jangan tanya ulama. Jauhkan dari. Itu namanya ahlu balal, ahlu ahwa, pegekor hawa nafsu. Bagaimana dia akan mengikuti sunnah tanpa mengikuti ulama? Ahlu sunnah. Kita lanjutkan insyaAllah. Pada kata pendatang di Allah Ta'ala. Subhanakamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't know. Afan kita di sini komunitas salafi alhamdulillah banyak tapi akhir-akhir ini saling berselisih dalam menyikapi fitnah roja yang menimpa salah satu ustaz kita. Apa nasat antum buat kita di sini? Ana bidna a'udzu billahi minasyaitonir buat kalian adalah kalian harus melihat ucapan para asatizah dengan dalil-dalilnya, dengan alasan-alasannya. Artinya tidak takut pada 1 2 Ustaz saja. Tetapi dengar kendaliannya masing-masing. Dan kita lihat mana yang rajah. Karena kadang-kadang ada pula. Yang namanya manusia. Ulama. Yang ulama alim. Ada yang disebut. Oleh beberapa ulama yang lainnya. Fulan mutasahil. Fulan mutasadid. Ya apa ya? Nah, ada kan? Padahal masih ulama ahli sunnah semua. Ya apalagi. Kita-kita. Ustaz sini. Ada saja yang kadang-kadang. Kelebihan, ada pula yang kadang-kadang justru terlalu lemah, terlalu mutasahil. Ada saja. Apa yang sembrono ada. Dan kalian bisa melihat, bisa melihat keadaannya masing-masing. Ini ucapan ini dasarnya apa? Yang ini dasarnya apa? Tamus bisa terlihat. Tenang, sehingga dengarkan masing-masing alasannya dan kita lihat apa keadaannya. Tenang. Allah Taala alam. Sehingga nasihat saya. Adalah hendaklah kalian berpegang dengan Quran, Sunnah, dengan ucapan para ulama ummah yang kalau beberapa ustad berbicara tapi tidak mengatakan oleh syeikh, mereka kata syeikh rabi, berkata kata muhammad bin haji, terhalang. Sampingkan. Tetapi kalau dikatakan oleh syeikh, tapi oleh syeikh muhammad bin haji, oleh syeikh fulan, bawa tinggalkan ini. Berarti beliau memiliki. Adab yang baik kepada para ulama. Tidak lancang. Eh, ngomong sendiri. Barakalawakum. Saat apakah ada kajian Ahlus Sunnah di daerah Pleret Cirebon. Yang diisi oleh Asatidah dari Pondok Antum. Apabila ada kitabnya apa yang dibahas dan kapan jadwalnya? Pleret ke Cirebon itu cuma 10 menit. Berapa jam. Tak jauh kalau mau datang ke Pondok. Saya tidak tahu. Sepertinya tidak ada. Atau kalau ada pun justru lebih jauh dikit. Jadi ya kelewat keleretnya malah. Pelumbon apa ya? Saya lupa. Ada Ustaz Zen ngajar di sana. Apabila kami ingin membuat sebuah kajian rutin Di kampung kami yang belum ada kajian Diisi oleh Asatidah dan Asunah Bagaimana adab-adab yang harus ditempuh oleh kami Nah, adabnya adalah Kalian datang ke pondok Kemudian kalian ngaji Di sana, bertanya supaya Engkau jadi ustad Kemudian ngajar di sana Ah, Untuk memperingatkan kaumnya Kalau dia pulang Nah Atau kalau masih batas playeran saja datang saja ke pondok rutin dekat itu dekat sangat dekatnya dibandingkan para ulama dulu ketika mencari ilmu sangat jauh mesti bertanya-tanya setelah kejadian Bertanya itu sebelum terjadi, baru tanya. Sudah terjadi baru tanya. Bagaimana keadaannya Syekh Athaullah As-Sudani? Naam. Dan jelas beliau mendapatkan rezeki dari Syekh Zaid. Dan juga beliau dikatakan ya Allah Najmi sebagai sahibus sunnah insyaallah. Apa betul mahal daripada istiqbal dalam majelisnya ahlu sunnah sehingga sebagian besar menyarankan untuk hadir di sana. Sepertinya bukan majelis ahlu sunnah. Bahkan tercampur di sana laki bercampur baur antara ikhwan dengan akhwat laki-laki dengan perempuan dan juga tercampur di sana hisbiun dengan ahlu sunnah tercampur juga di sana ahlu bid'ah dengan ahlu sunnah. Nah, yang duduk di hadapannya juga sama tercampur di sana. Nah. Dan pernah saya tanyakan Bukan saya lancang dari mulut saya sendiri Pernah saya tanyakan langsung dari Syaih Muhammad bin Hadi Ketika beliau datang yang lalu Bukan yang sekarang, yang dulu Syaih Abdul Razak juga, sama Kata Syaih, kalau engkau tidak datang kepadanya Engkau tidak salah Karena mereka hizbiin. Dan juga Beliau Yang harus dikasih tahu, saya akan kasih tahu nanti akan saya ingatkan dia Nah, begitu jawaban beliau Apalagi ke markas-markasnya mereka Kalau istiklal masih bisa dibilang umum Tetapi ketika Di Jogja mana? Kalau bukan di markasnya mereka Seluruh ini Setelah itu tempat lain sama Di markasnya mereka juga Siapa Sheikh Hasan Sama saja pertanyaannya berapa kali selang sana pernah sudah. Alhamdulillah. Ada dua asar yang terlewat, mungkin beda cetakan. Yang mana yang terlewat? Allahumma ada salah. Di pasal yang mana? Yang alamat ahlu sunnah atau istiqbalul salaf? Poin-poin keberapa? Poin keberapa? Seratus enam nahnu ila al qalil min al adab ahwaj minna ila kalil min al hadis na'am lamatah Allahu fi minkum tapi ada yang mirip tadi Kita membutuhkan hadis uh, adab lebih daripada mau hadis <coughs> yang kedua nahnu ila al qalil al adab kita kepada adab yang sedikit lebih butuh daripada hadis yang banyak ucapan mukhlanat ibn husayb terus Seratus? aywa ini juga ketinggalan kana ar-rajul idza arada an yaktub al-hadith ta'addaba wa ta'abbada qabla dhalika bi 20 sana wa laysa jika ingin menulis hadis maka dia beradab atau mempelajari adab dan beribadah kepada Allah sebelum mencari hadis 20 tahun. Naam. Khususnya untuk mencari hadis karena mereka para ulama al-hadis tidak mau ada anak-anak murdan di majlisnya. Murdan itu umur-umur belum berjanggut. Sehingga mereka dari kecil sampai 20 tahun itu Belajar adab, belajar akhlak Belajar adab, belajar akhlak Beribadah-beribadah kepada beribadah, Allah dengan baik Sampai menjadi saleh, Baru dia duduk menimba ilmu hadis. Sehingga bukan sebelum itu tidak belajar Tapi belajar yang kaitannya dengan Lebih kepada praktek Lebih kepada pengamalan Adab dan akhlak Wallahu ta'ala Wa jazakumullahu khayra Subhanakallah mihamdik بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الصَّلَوَاتُ وَالْفَضْلُ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا